síðara Tímóteusar bref annar kabli. Þú, barnið mitt Tímóteus, verð styrkur í náðinni sem veitist í Kristi Jésum. Það sem þú heyrðir mig tala í margra votta viðurvist, skalt fá í hendur trúum mönnum sem líkamönnu færir um að kenna öðrum. Þú skalt og að þínu leiti illt þóla eins og góður hermaður Kristi Jésum. Engin hermaður bendlar sig við önnur störf. Þá þóknast ekki þeim sem hefur tekið hann á mála. Sá sem keppir í íþróttum fær ekki sigur svegin nefn hann keppi löglega. Bóndin sem erfiðar á fyrstur að fá sinn hlut af uppskerunni. Takk eftir því sem ég segi drottin munn gefa þig skilning á öllu. Minnst þú Jesú Krist, hans sem er rísinu frá döðum af kyni Davíðs eins og bóðað er í fagnaðar erindi mínu. Fyrir það líði ég illt og það jafnvel að vera í fjötrum eins og illvirki, en orð Guðs verður ekki fjötrað. Þess vegna þóli ég allt sækir hinna útvöldu til þess að einnig þeir hljóti hjálparæðið í Kristi Jésu. Það orð er satt. Ef við erum höfum dáið með honum, þá munum við er og lifa með honum. Ef við erum staðföst, þá munum við og með honum ríka. Ef við erum staðföst, þá munum og með honum þá mun hann og afneyta oss. Þótt við erum séum ótrú, þá verður hann samt trúr. Því að ekki getur hann afneitað sjálfum sér. Minn á þetta og heita á þá fyrir auðlíti Guðs, að eiga ekki í orðastælum til einski skaks áherjumdum til fals. Legg kappa á að standast fyrir guði sem verkamadur er ekki þarfa skammas sín og fer rétt með orð sannleikans. Forðast þú vanheilagt hégum á tal sem leiðir aðeins þá sem stunda það til aukins guðleisis. Fræðsla þeirra etur um sig eins og helbrunni. Í hópi þeirra eru þeir himenus og fíletus. Þeir hafa vilst frá sannleikanum þar sem þeir segja upprisuna þegar um gard gegna og umhverfa trú sumra manna. En guðstyrki grundvöldur stendur mertur þessum innsiklis orðum Drottin þekkir sína og hver sá sem nefnir nappdrottins haldi sér frá ránglæti. Á stóru heimili eru ekki einungis gullker og silfurker, heldur og tríekker og leirker, sum eru til viðhafnar, önnur til hverstagsnota. Sá sem fær sig hreinan gert af slíkum ranglætisverkum verður ker til viðhafnar, helgað og hagfælt húsbundanum hendugt til sérhvers góðs verks. Flý þú æskunar gyrndir, en stunda réttlæti, trú, kærleika og frið ásamt þeim sem ákalla drottin af reynu hjarta en hafna þú heimskulegum einskis nítum þrætum þú veist að þær leiða af sér ófrið Þjótt drottin sá ekki að eiga í ófriði heldur á hann vera ljúfur við alla, góður, fræðari þólin í þrætum hann á að vera hóvær Er hann agar þá sem skipast í móti, í vonum að guð gefi þeim sinnaskipti sem leiði þá til þekkingar á sannleikanum og þeir komist til sjálra sín og losni úr snöru djöfulsins sem hefur veitt þá til að gera vilja sinn.